Для того, аби любити, потрібно так мало. Буває, люди сходяться руками, починаючи з читання однієї книги, зустрічаються, говорять про різне, намагаються бути кращими, ніж є, а потім усе життя аналізують, ведуть безкінечні монодіалоги із самим собою. Чому сталося так, а не інакше? І хто, потрусивши в долонях складених човником, ці два камінці викинув їх поруч? А буває ось так. Коли потрібно любити, що рвати час зубами, протиратися крізь нього, незважаючи на постріли червоних червоні прапорці, на ревіння гелікоптерів над головою, кров із піднігтів і гарячі струмки води чи піску, що течуть за комір. Шукати не ту, з ким тобі буде зручно, а навпаки, ту, яка вилимає тебе з усіх зручностей, змусить ось так розчити хащі, дихати крізь пісок. Дихати, дихати. Як я міг жити інакше? Сімнадцять годин ноль хвилин. Я не податиму, що далі. Нічому не здивуюсь, не скажу, що так вперше. Навіщо йому про це знати? Я взагалі нічого не скажу і не чекатиму ніяких слів, жодного слова. Мені це не потрібно. Не заплющу очей і не закричу, і не заплачу. Я дослухатимусь, як тріщить ліс і як по ньому. Щільними рядами йдуть мислиці, не даючи змоги для відступу, який мені не потрібен. Бо я біжу до води, а коли зроблю ковток, мені на голову звалиться велике старе дерево. Я це знаю. Але ковток і смерть прийдуть одночасно. Я встигну відчути, що все-таки дійшла туди, куди хотіла. 17:15. хвилин. Жити інакше? Блискучі морди автомобілів. Вишукавались вряди і були схожі на акул, що налаштувались атакувати баркас. Ми стояли у пробці. Я не знаю, куди ми їхали. Просто вийшли, пішли вниз і, чомусь, не збавляючись ускочили в тролейбус, котрий уже відходив від зупинки. Так, усе правильно. Ми вскочили у тролейбус, двері зачинились, за ними ми були разом. Так, мало бути, ми встигли. Я притис її до себе, і подумки в режимі бліцу програв партію. Преференс. Так! Або раз по піка. Ага, тут ще й король. Ну тоді сім хрестів чи мізер. Це майже не допомагало. Я відчував її всю. Її пакет шалену торохтів унизу. Бувають же такі шелестючі пакети. 171-15 хвилин. Туди, куди хотіла. Я все ще тримала в руці пакет з одягом. Він дико шелестів, просто такий торох котів, як ринва, по якій летять вниз крижані брили. Цей клятий тисячодоларовий пакунок жив своїм божевільним життям. У ньому не, бага... не дбало зібгане, лежало чиєсь життя, можливо, чиєсь щастя чи мрія. Пакунок. Він заважав обхопити тебе обома руками. 17 годин 17 хвилин. Такі шелестючі пакети. До чого тут пакет? Король, сімка, я пас. Рухаємось далі. Всередині цього пекла, який називається тролейбусом. Я вже був в ній, хоча в цій тисніві ліпше було сказати, вона була в мені. На що нам цей клятий тролейбус? Я не їздив у них сто років. Сімнадцять годин, сімнадцять хвилин. Обхопити тебе обома руками. А до чого тут пакет? Щоб не думати про те, що я хочу обхопити тебе не тільки руками. І намагаюсь про це не думати, інакше помру раніше, ніж минут два тижні. 17.1.201. Сто років тому я невідомо чому спостерігав за тобою як ти складаєш на як сидиш на підвіконні, спіливши головою над книгою, і волосся повністю закриває твоє обличчя. Я досі пам'ятаю, як у мене змокла сорочка від одного погляду на тебе. Я більше не дозволю часу перетворюватись на пісок. Не дам сповити себе, мов, ляльку. Я перепробував усе, і мені нічого більше не смакує. Я хочу твого живого тепла. Хочу бути в ньому, відчувати його і зберігати його в нас обох, кожним подивом. 17:12 хвилин. Помру раніше, ніж минуло два тижні. Але тепер мені не буде так страшно. 18.00 хвилин. Остання зупинка, кінцева, передмісця. Я не помітив, що частину дороги ми їхали вже в майже порожньому тронейбусі. Тільки із заднього сидіння на нас дивилась худенька жінка середнього віку, час від часу стримано поглядала в наш бік. В неї було стомлене обличчя мешканки передмістя, яка щоденно долає шлях від кінцевої до кінцевої з почуттям упокореної неминучості. Неминучості. Перед тим, як вийти, Ія поклала їй на коліна пакет, який так заважав нам цілуватись. Це вам. І ми вискочили на дорогу. Що далі? Навіщо ми їхали? Куди? Адже це могло бути простіше, як це зазвичай відбувається між такими дорослими людьми, якими ми були. Автозаправка, шашлична, мотель, адміністративна будка і три дерев'яні котеджі посеред куцу і галявини. Подумки, вихваляючи нові часи, за кілька хвилин я вже тримав у руці ключ. В очікуванні, коли я вийду з будки, вона стояла неподалік і намагалась сховати за дерево. Адже адміністраторка все ж таки не втрималась від цікавого погляду. Я знову здивувався, як мало вона змінилася. 18 годин, 0,1 хвилина. Я боюся, сказала вона й завмокла. Я мав зробити все, щоб їй не було страшно. 19 година, 0,5 хвилин. Знаєш, як кохаються равнику. Вони ось так склеюються. 19:45. Твоє ім'я, як Вітер, чуєш, він до нас цілком безсоромно приєднується, і я. Я сама Вітер. 20:30. Я малюю на тобі карту світу. Ми маємо об'їхати його весь і весь позначити своєю присутністю у ньому так, як я нині засвідчую своє існування в тобі. Тут Париж. Де на вежі ми ловили такі самі докірливі, здивовані, співчутливі, лукаві, підбадьорюючі, сором'язливі, заздрісні погляди, як у тролейбусі, коли так неймовірно шелестів твій пакет. А тут Рим. Я повільно веду по ньому указкою, мов учитель, а ти дивишся мені в очі. А це? А це мій язик. Під ним мед і молоко. Я люблю мети з молоком. Двадцять дві години двадцять хвилин. А завтра, так, так, звісно, завтра. Завтра?» Хіба я могла дозволити йому вскочити в халеку, яка настане завтра, післязавтра і ще за якийсь час, я сказала, що мені пора. Сказала так упевнено і чітко, що він розгубився. День добігав кінця. Я попросила викликати таксі і назвала адресу за два квартали від свого будинку. І більше ні про що не хотіла говорити. Ми їхали крізь ніч, крізь залити вогнями місто. Воно було таке гарне. Я завжди була в ньому і з тобою. Як я могла думати, що блукаю по ньому сама. Ось там, на гірці, під пересольками. Ми любимо пити пиво влітку, а взимку обов'язково приїжджаємо під засніжені дерева відкоркувати пляшку шампанського. А потім йдемо вечеряти он в той ресторанчик внизу, на воді. Там грає наш знайомий піаніст. Ми ніколи не їмо, коли він грає. Потім ми їдемо в цей мотель, і сувора тітка Мовчки дає нам ключі від нашого номера. Вона заздрить нам. Вона вважає, що ми – дивна пара, так давно разом. Так давно ми разом, що я можу продовжити будь-яке твоє речення, а ти можеш продовжити моє. Знаєш, як кохаються робити? Вони склеюються. Ми, за данею звичкою, любимо їздити в тролейбусі певного номера. Бо там ми склеїлись вперше, так що не розліпити навіть тепер. Ми гуляємо парком і лягаємо в листі, восени і в сніг, коли він є. Ми мовчимо чи говоримо, це не має значення. У нас на одній полиці стоять дві старі схожі книжки, в яких видзвілим зеленим кольором через один рядок підкреслено Слухай, я говорю лише для тебе, і не кажи нікому. Мага! З заготовкою був я, а ти тріпотіла, чиста і вільна, як полов'я, а ще як рікар тут, як перший з пташок, що зустрічають схід сонця. І як приємно сказати це тобі словами, які ти так любила, вважаючи, що вони існують лише у віршах і що у нас є на них право. Де ти будеш тепер? Де будемо тепер ми обоє? Дві маленькі точки в незрозумілому всесвіті. І ми досі вважаємо, що посеред інтелектуальних словесних вправ і справ, котрі на перший погляд здаються такими важливими, що серед них соромно бути сентиментальними. Вони, як сигнал до капітуляції перед цими вправами і справами, на користь двох точок, які могли б ніколи не зійтись ані в часі, ані в одній площині.